наче хтось із космосу поставив печать. То в Англії на якійсь фермі щось прим'яло траву. Позаземний апарат приземлявся, не інакше. Скоро скажемо ало, а у відповідь НЛО. Наразі вони засмагають на мисі Горн на вулканічному неприступному острові. У них там база. То була у нас під Прилуками, а тепер на мисі Горн. Ну от, і 10-та річниця нашої незалежності. Буде урочисте відкриття монумента, буде військовий парад з танками околошах. На Троєщині над рікою Одесенко закладуться Український парк пам'яті борців за свободу і незалежність, де будуть тенісні корти, пляжі, кав'ярні, не те, що гулагівські табори. На волю вийдуть кілька тисяч злочинців. Президент підписав указ про амністію до всенародного свята на основах гуманності. Хлопці з 9 мартобря не вийдуть, на них амністія не поширюється, гуманність теж. І відбудеться визначна подія – Всесвітній форум українців. «Батько просить піти послухати. Сам він не може. Прихворів. Просить піти мене. Форум представницький. Приїхали українці зі всього світу. Зібрався в єдиний цілий інтелект нації», як сказано в репортажі з Палацу Україна. «Пішов, послухав. Доповіді були глибоко аналітичні. Один пан, наприклад, сказав, що наш найбільший ворог – це ми самі. Плідна ідея. Схиляє до самознищення». Інший, як позитивну якість нашої політичної еліти, відзначив, що дехто з них таки вивчив українську мову. Маємо заплодувати? Третій наполягав на тому, що кожен політик повинен бути ще інтелігентом. Отже, не всі політики інтелігенти. І завершив свою доповідь так. Дай нам Боже розуму. Тобто у політиків дефіцит із цим? А один доповідач оптимістично резюмував. Я задоволений, що на сьогодні все-таки існує українська держава. Все-таки. Існує. На сьогодні. Мало ж йому треба для задоволення. Краще б вони пересвистувалися на Канарах. На урочистому засіданні виступив президент. І з притаманною йому відвертістю так їм і врізав. Час надмірних емоцій минув. Тобто не обольщайтесь. Весь ваш патріотизм, всі ваші мрії про власну державу – це найбільш як надмірні емоції. А ще він зробив ці невизнання. Ми стали втричі бідніші, пояснивши це тим, що нас випустили з зоопарку. Відтак не могли ж ми за 10 років стати Англією чи Францією. Не уточнив правда, хто ким був у тому зоопарку, хто удавом, хто кроликом, хто птахом у клітці, що при нинішньому розкладі політичних сил вельми суттєво. В цілому ж дійшли висновку, що патріоти у нас є, але вони дуже затюкані. Після цих откровень батькова дружина заборонила вмикати телевізор і призначила йому курс лікування, бо у нього піднявся тиск і посилилася аритмія. Як-не-як, Шідесятник важко бачити, як справу твого життя зводять на нівець. Але виступ однієї пані з діаспори моїй дружині дуже сподобався. Пані висловила здогад, чому жінок так неохоче допускають у владні структури. Бо працю, яку зроблять три жінки, мусять робити 47 чоловіків. Звідси і всі пропорції, сказала моя дружина. 19 серпня. Преображенні Господні. Яблучний Спас. І саме у цей день під завершення форуму на шахті імені Засядька Вибухнув метан. 36 шахтарів загинули. Це лише перше повідомлення. Потім вони ще гинули і гинули, і обгоріли, і вмирали в лікарнях. Десятьох не знайшли й досі. Ще раз вшанували пам'ять. Ще раз президент висловив співчуття сім'ям загиблих і призначив комісію для з'ясування причин. А що вже там з'ясовувати? І торік, і позаторік на цій шахті вибухав метан. Хоч офіційно вона завжди вважалася зразковою. Шахта глибока. Кілометр у землю. Працюють при так званій білій шкалі. Тобто в разі небезпеки датчики нічого не показують. Вопи просто замазані глиною. Українські шахти – це ще той ж арміналь. У старої техніки ревматизм. Не працюють суглоби. Вже не те, що метан і чадний газ, аварія може стати з елементарних причин. То коротке замикання, то проскочила іскра вітертя, барабан конвейерної стрічки заїло, то обірвався трост. Добре, зустрічаємо десятиліття своєї держави. На шахтах гинуть люди. У Маріїнському палаці роздають ордени і медалі. А за особливі заслуги – звання Героїв України. Це вже нова обойма героїв. Їх уже посім на цибулю, сказала б моя теща. Ті, що боролися за Україну, вже не актуальні. Тепер Україна інша і герої інші. Вночі на тенісних кортах у парку над Десенкою борці за незалежність грали в теніс посмертно. Втім, це мені снилося. «Іду у попелі мертвих». Загиблих гірників вже 48. Вони вмирають щодня у страшних своїх шахтарських стигмах. Тих десятьок добути з кілометрової глибини неможливо. «Доля їх невідома», – пишуть газети. «А яка вже там доля?» «Долі у них вже немає. Вони вже, мабуть, там обвуглилися у пеклі тих температур». «Оголосити б жалобу. Виявити солідарність. Нема коли. Хіба потім. Святкуємо». Все-таки оголосили 21 серпня. Шахта продовжує горіти Відкачують метан Загиблих стільки, що їх вже ховають у братських могилах Ями виривши екскаватором. Шахтарі йдуть на зміну біля свіжих могил Вранці в опіковому центрі помер ще один шахтар Це вже 51-й Все змішалось у моїй голові Вибух метану десятиліття ГКЧП Фестиваль помідорів Італії Бомба у сан сен, -Сен Павуки-каракурти, що покусали людей у степах Солтець, що побивав своїх рідних у Сакраменто. Боюся, що я таки перекрою плащ на мантію. І таки підпишуся. Фердинанд, восьмий. По радіо лунає заклик. Відчуй себе українцем. Спасибі, я вже відчув. На Майдані відкрили монумент незалежності. По телебаченню це виглядало як голка, на яку нашпилено мотиля. Увечері дружина потягла мене подивитися зблизька. Лопотіли гетьмани на плакатиках. Сусюра просив з того світу, любіть Україну. Публіка ходила, тусувалася, суціль російськомовна. Щебитали зграйки дівчат. Гордо проносила себе стильна пані з пацюком на плечі. Хрилявий чоловічок, мабуть, з амністованих хрипів під гітару. Я сраділася з тобою, Магадан. Якась поведена дівка невистанічно палила. Сигарета в одній руці, бляшанка пива в другій. Сичали на допалки у жовтих калюшках, не до сміттєвих урн ані сліду того Майдану, яким він був. Кам'яні гармошки, сходів, мильні бульбашки ліхтарів, простір захаращений і перекритий, теплицями, щитами, білбордами, павучками висаджених дерев. Велетенський бутафорський глобус обертається над галактикою Верехла. Над усім цим монумент незалежності. Кам'яна каплиця, на каплиці колона, на колоні куля, на кулі ноги, на ногах дебела дівка у плахті, в руках у дівки калина, а знизу спробуй розбери, що там у неї в руках. Колона ж підхмарна, рукава широкі, нестеменно гуску випускає у вирі. А дівочі її опуклості і картата плахта покриті сусальним золотом. Не яким, а сусальним. Незалежність у сусальному золоті. Круто. А хоч би кому в голову сяйнуло, бодай шматочок того граніту залишити, бодай пам'ятний знак поставити на честь тих студентів, що тут голодували». Це ж були діти твої, Україно, може останні твої самовідані діти. Що ж ти дозволила Україну ломами підважити той граніт? Трибуна для завтрашнього параду вже готова. По трибуною тиняється хорона, пересипає розмову матом. Вірники з мітлами обтанцьовують урни, підмітаючи купи сміття. Стоїть поганий дух перегару і недопалків.